یار کلهه دغه را ما نه وښته اول ترتا ما تحقیق کوو رما نو مسله تحقیق څه په اسره نشم کولای جدي نه کونوت معلوم شو په صلاتي سيزي ياري فرق سماجي مادي حوالته به رغي نه چله وقر تواتى <تصفيق> استني يجكم وقربنا صراط الذين اسلام لو قربن توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ني يجكم يعني توسلمت ني يجكم ما قامت توسني يجكم نو يسوعي مزان سبت سلام شكو موصني فلي رحمت موستقل روز سجی کرکی ایک سو پین تیسا حت آسوب ہو رہی آل ترین مسئلی در تاروک کرے باو ماجعہ فیل ویتر دو ویتر پوم باہن او پدې کې کوم سندې مسلې ته تا تعریف وکړو دال دا له با سمvarphi په طریقو ما په طریقو یو څنګ خبرې او قونو کې قابلیت توجوه دي ترجمه تل با او قدو وزن کچې موږ په تپې حاصله وکړو معنی د قونو تو اقسام د قونو بیا کوم اختلافات دي دا ریځی که کاول مسلامه رکتل আরা پاتې شوی دا خطیب پری گیتا د کلره او فزور یې ور کړی کوي ځې په حدیث راي وکړي یې موږ یې یو دي پیرا کړی دی به ست خطیب تیروت دی ماني د قنوت لسماني معروف دي دعا او خشوع عبادت سعاده يقامت تو عت اقرار ربوبیت سکوت صلات قیام تو قیام دعا متعات اقسام د قنوط چه ده قنوط دو قسماره یو دایم ده یو نازل ده دایم خو شامی شواله کی یو نازل چه ده حادثه محتره لشهی آلی ربایره ده ترنگو ره قطول و منظوری که قنوط ویو مصنیفن ده شلو ابن سیرین ابن ابی لیرا مالک شافی احمد الاحساب قنوتی دایما فساد کوي و یاد رکو رکو نو رستا قنوتی دایما سار کوي داو که سې دی عمر اسمان علی دم تک شری نه کوي یو وروید ابن ابی احمد دا هم دی قنوط قبل رکوه ده. احنا فبنید با بانی قنوط قبیترک ده دائم, دائم قبل رکوه. عمر علي بن مسعود بن مسع شریف مرآ بن عزیب بن عمار بن عمباس دا اکثرو نا رسی نقل ده. دائیو قون هم نقل ده چی اختیر کو قبل رکوه ده شکو بعد رکوه ده شکو دا اخیار دانس آئیو او د احمد امی حملنا نقل دیں گا سرپینی صوری نمتی نقل دیں گا خونور دا احمد احمد احمد امی حملی نمتی فقط پاویترو کلی ټول کال دیں گا تر میزی دا اخشن کنگ نقل هاتش قنوتنا ذي لديه نورا إما بها صدقين دي إمام رب رحمه فرحمه الله فرحمه الله فرحمه الله قنوتنا ذي لها فيوقولكم دي ليس لك من الآمن الشين أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم زالمون ابن عمر او د الرحمان که دغه شانې راقلل دي چې و خومن سو شو دی شودي خوبل تر ته د او را دی کو نور پاسته نو زور د دی یاته هم کې د دغه یاد تا شوي لر سر لکه میلاان شو نه خدا ما ن خنی شته فيو جواز اكريش كه دي شب هرط پتن لي گيدري نو خوت نه ريسيدي ابن مسعود گي مير عمرو الرحمن بن بکر انس داوي بي داغنوت جو ديري خوب بيترتاه مصنف ابي رزاق گي دانش ريت دي مازا رسول الله صلي الله عليه وسلم دارې خدای کې من سره یو ځای شтам خه مې جوړې په کلام کړی دا حاجی چې لاي صحه سره کی رايده خو جعفروي نمي اې صاحب نه مان دي علي بن مدني په کلام کړم يعني معين احمدي نه حمل هم کلام کړو ګذرا ته دیوې نه مونږ هم د نورای موسای کی پارک وو غو نو چې نه یې راځم نه کوئی هغه نه درېږي نه چې له خپلګه دومره تذیق نکړي حال سمه تر عرقسی طوائعه. عرقسی فسب ده هنا یا چې د من قدرري ودر د ما حال د اوو خلبه ووي خوپ د ی بیا خله دمال خلف را خلف خل کو او بیا د هغهه ت ووررکي کو فصلله منا هذا چا دي او ایوه کار کوو قائنة رءا راس نسية العاشر استوا قائلا سيده ركينا ثم على هذا بالفاصل هذا بايزي تاسو د دې کولو لدينا جلسه د استراحت سيدي جني زارا ق ور قرا راس اكسا و جودة صفحة من الاتصال احريتكوا الهتابة ايديد صوبة لقلو سرانواندي اكسا و تيرا اكسا و تيرا الله اكسا و ان مالك محقص قال يا صحابي على ونبيك و صلاة رسول الله اسلام قاما سمه راکا فاکبراما سمه رفع راسو فاقاما هنیه سمه سجده سمه رفع راسو هنیه سمه سجده سمه رفع راسو هنیه اما اے دید که انتقه دید فصله صلات, دی فصل صلات عمرمی سلمتا شیخ اے دید کن یو ابو یزید دانمی عمی سلمره ایوبی کار یفنو عامر شیعن، لامرم یفنو مرم یفنو مرم یفنو مرم سوم ری دا جاست ویسراحت و کمزور اکلاو در اکلاو در امیو او دا اونا تک کشان تیچلی داری خبرو کمزور اکلاو او بے پی قلر <سؤال> اپنو سباب <سؤال> ودکو باب من سوا قاعدا فی ویتر مصرات ایو سلو بیالی سمر اور داری کرا حضید مالک محریصتا کو انہو رانی ویسلام فیضا کانا فی ویتر مصرات نمینہو حتا ایو سبی قاعدا آغا لٹونی مکمل پر خودلہ ارشی دالتا کورا اولا خبر رکم جن شرید اچل چکو با یزید کو ام شمه کو خومي او دا دا چررم قوو ځکه چې دا د ک خان وو چې دا شغ کالو ماشوم د خلکول معتی کولو روسته نکاره کېده ما چ چې چلی و د دي ی بیا روتهګ چې جامي او اوسې د غات سړی خودیم کوشوش کووم کوو زه دررو سره بي ح جااب سووا خو وا نام مختلف سوول دا دی سر سر سر را حت نهشته او په دې بانې به تید انشاءالله پاخپل بانې وبان خواخوا دغه یوه تقریر سممو چې واه پاره نن طره نوواله د اورې نیونکو لپاره هره ورځ دغه کارونه کوي دا کارونه دغه یوه ځانګړې la <laughs> cosa <laughs> انا وانا بوله سولو الله وبالله بنيه اوه هوس ان الله ان شاء الله الحمد لله اوه جان ماي بوله او او نوما دا سېان چې په دې کې د هېڅ کوم شي په لاله وروسته هغه حاګه آيي نو او هغه چې تر دې وروسته نه غلای چې وکړم نو خلاص دې نه مې فنکړل چې څه نه وي نو هغه دابا مخک م دی شو م لغنو وویللی شوی تبیې انې راقالاتدي تسیره کړی و یا دي تا سر کو تبیری انتقالات مع او په دغه دی ک وورئ مو لري گزارو کوسیته لاړه خالنا <سؤال> تھی قانوی ما یزانی ریح قبل ربوتی یہ لگا تاہی ادسی جی زکر کے تکبیرات و ترنیمت الماضی و ادھکرہ دید دا تھی پا کسی ویلی قانوی ما یزانی ریح قبل ربوتی ایزا خبرنا خبرنا اکراؤ زانا پی سوش کروی لاسانا ذا ربوتیرنا محکی خوضا مستقل باید بریمو امسلو ازنو زائبی تیر زکر نکلا خود ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ سب تفرود زکر کو ابن عمار سے دیمکان زای زائق قبل روگتی ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ پر کم دیگر آجال قوم پسیجے کے در ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیچی سنگی رشیو کمدوری رشیو دا غبت کول پر کین اصولی که همی ایو سلو چلو چلو چلو سوال اسمہ اکسار سو فی انتائل اسباب او رہی بارو سنت الیروسی تشعود زم لري اتاسو نو له سم حديث ده انا ذل ميا بلا نو غور نو کار يا بلاونمر يا تربع في الصلاه ما دي که ما ربا کنه څو څه غره ته فقل پينه کته فرزاري کا تم ربا کنه يو موږ ته چبلش زه امبر دان فقالن <سؤال> رجلاء لا تحملانی زمان حفیب ما نشه برداش کوله زه کمزوره ما زه خموله دان دسترده دان ابنیو مار دا چا قو نشه قانون دی مانا قانون دی مکار نشه رخ ابنیو مار دا چا قو زمانگا او استاد والله <سؤال> دی بخبازارگی بام دا چا قو جو خبره وکړه السلام مونږ به تاسو په بابا راتل چلنه څه څه د دې کې کارملر به بابا تاسو مونږ سول پیدا کنا ما اوسه دې د پرو پاور ما سلوکیتن ما درګه دې څه مطلب دی سر له کوم حدیث شو مخکانه قصه د هندستان ملګرتي هغه چې خپل په منځ کې راکړلو یاو علي خو پېتی شنو علي راپېبدي کې مال په چاته زه مال تاسو ما سوچ پیدا کوستر ته و یو کانال بین معلومات او ښه مليخ مليخ اندونه سره اړیکه خالي من کولم دیم دا که شته خبره کوي او خیر دې چې ورته سم ځوانانی دان لګوري کنه طماس زړه دې څه دې دا خو دې کوم مسلې کې فقادری اختلاف شته ده ابن عمر اثر چي دې اېمه خلدېمانه خپل کړې ده حاکيم هم نقل کړې ده دایرو پتی بیا څه نقل کړې ده ترجمه الطباخ ستربت نشریه ترجمه الطباخ ده تغییر لغوی بتکبیر یا یه یاهنی وی تغییر حواجه میه ده یک چیز سری مساله کی استلاحثی کلاچ سره ته نو يذين محتي ديك و ركبتين محتي يقول خدايك يذين محتي دي ركبتين دي آه ديكي كان ابن عمر هم يذعى يذين قبل ركبتين أنا أقول هذا سمال نمشه ماليك او ذعي حساني باسدهم دي عزمت ريفا كارزادتيو مغروب بچين مكسو زيادين عمر رضي الله تبارك عملم دقه يلين محيوب لخريم داو ابراهيم الاخري مسلم يفاعل سكن ابن سعيد امام شافي احمد امام ابو احنيفه جمهور ايمان بيره الدوري وصحبه عذاب الصلاه الكريم وضو رقبتین قبل ایرین او یدین بے قبل جبحان جبحان قبل انا او رفع جببیل اکسی جبحان خام محطی بے ایرین بے رقبتین لابیل اکسی او دو مصنی پدار کی تیر نو رہی مب چې کله دا چې تعغیر وککوو نو درک لګ ووي چې دا تع ته په کومبینا ناپو خلک ولا وي چې ب خي ک چې راجی غ که نه ولېته و ما بخي په خبره پنه شوی چې دا د میمر خصوصیت بیا د خصوصیت واجه به ت تاسوګوره نو پهد بعد ک را دي دا دغه په زمون نو در ګندو یدل دوه خو یدا وځنه شباږه خبر خپل شریف تاسو ها دای شو دا په هر رضی الله تعالی تعالی درې کړي کینې شته له خپل هم په سویلې شوري هغه هره ته مخه په مدینه باندې خلیفہ ګرځي او نائب ګرځي د له پر امید کی اولا فصوری پر امیدان پوکی قالا وقالا برزاق وقان رسول اللہ اسلام حین ایرکا رسول قالا امرددو وقالا برزاق کې دغه دقل چلی دورت خلق ای کنان نور بساو قاتل دورا ہم بارکیی مخترنے ته مت اړینه یې خو خاصکر د بخاری غره په دینورو کې مشکات بار بار یې لې شو گزاربوش بخاری کې یې به دې چې جراشي فاتوته نيکي دا مقاله کې د شاتره یې دی دا زمير ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام او ابو صنم بن عبد الرحمن ته چې د وهر شهر دندی نو وصل محمد فشو چاچی دا بومان کلده چی دا بویر رضی اللہ تان رویت دا دیم کان رسول اللہ اسلام قین ایر تاراسو یاقول سمیع اللہ وجنہ وینی دا محلق برناتا نه تعدید نیرسید دا رویت پا دیم مصبور صندوق منجی دا رویت پا دیم مصبور صندوق منجی متسید دا غ ته د فکانه بر کارته لا خل ې ده لا لو ق ب سلاته نه دي سلام چې دی هغې اوسلي دي مفصل کو څنګه مفصل کو هلته خوونه چې د کوم خو دلته باقا ده او دا ح کو الله منجلولدي م ودي وسلمتې ش عنظر بیا ول مست د من دی من مین الله مضوط داستهری په موضر باندې او غذا په دیمانې خات پهشان دپ یو سو اول ما یو مخالفید رسول اللہ اسلام نو موظر قابلیتی بات ویگوارا او دا غدری کسانتی دعای خیر قوارا ویدی می وید دا دخالی می وید رورو بایدر پا مقادا اسید کرده ویدی شو غیر مسلم مجوم فیدیه وارکا با بی مسلمان شو یار ته دې خديانه مګ کوینې مسلمانې ته یې کومه چې مسلمان شه نخال چې د الله د مسلمان شه بیا د مشرکین او محبس کړو رسول هر چې څنمه تی می شام نه موي دادہ بیا محکې د مسلمانو ده بته تقریب شو ب دااپ محې د هم شې پایته شوی ذ کوي بیا م کېته راغ مې وله بیا خند مرو سرې مخه حجدت ته تماملو محراج پا جنگ کی دیشتی شویدی. آیاش ابن دام دا بو جہرور قدیم اسلام ابو جہ اللہ تعلیر پا مکردی یرمو پا جنگ کی پشام کی دیشتی شویدی. اکرن اکر کے نظامون وقتاً دشيط في المالك والدخولنا عندي قال دعا فهدو سنري دعا فهو ماني تشكه والدخول موذر لقضي موذر مهم زبان دوزار حقا ابن نزار ابن مع ابن عدنان غطا قبيده غदेशीर قصاد عذید تمی مجی مژنا دا ټول دا موزر خوږی رسول الله ستان جي تدک شهي کوي خوراي سبا دي شيان کي با خوراي سبا ابن ملحان هم ابن ملحان حلان ملحان فس تو را دې کعبه چې کړه اوله شندل پاجي دا قنوت پورا تفصيل مکه شو نه حای چې رسول الله الله علیه د ناس نیم دا بار بار یې شوه دې وینا د دې چونکه دا شو بابو یو هی بی تکبیر یا یو هی بی تکبیر دا وا فقط د منفردی یا بلی مانی یا د مقصود دی وی نا फायदा کبر فقط بیرو ترجمه مطلب کیه به د دې سره او اذا کافر فارو اذا ربان ار فارو اذا کبر فقط رومي رو ترجمه مطابق سره وځي نه او دا چې څنګه د دې د دې می راشی جگړې ته دې نیري شکتو تمہارون ته تمہارون وشه پای به تفاول وشه تمہارون چې هي پای به حال شو تمہارون سماريونو او تمہارون شي همسي کې به خیال نه خو زه په دې ورځې تاغوت کل معبود من دن الله کل معبود من دن فالوت وزن جتو کوئی او باید ویچا فارول وزن دن تی پی کتو واری اصدد تاغو بیتی رہین ایوات فیع و جیر آلی اللہ کا احیم توایی ہر معبود اندر اللہ توایی حوبر آغتنا مستثنائی دی چی عقیب عبادت دیر اللہ رفت کری لکی عشاء الاسلام و عزیر الاسلام حنبی آلیم صلاته السلام نیکان صالحین اغیر جی معبود جیدلی خواب عقیب عبادت دیر اللہ رفت کری دانا احل خرد خرید دی ذلیل کی دی این ایکان سالیخین و ذلات اپسیلی دی. تصیح ہم نا کئی چاہلتن بے ہوز گئی. خدا غیر ذلات کی دیئی اگر آج مقی. اندائی دا شوید دی. چه تاغوت معبود من دن هر معبود من دن اللہ. بیعقی بی معبود من دن اللہ جو خود. ہن بیار نیکان زاندہ ہم. اندائی شیخ ان بیا و زیاته هم تا او دوی زایمان وخت یوزي تاع خبرې کړې خلا پس وختې کړه روان به شغه پس او هاوبه پیږي نه هاوبه پیږي یعقاب خپل دوڼ طرفونه یهان په ف زاهد دوڼ طرفونه ینا دوڼ طرفونه دوی نه تسیه کړئ ها کونډي به لکه پرشانت غني د ساده ها ساده کونډي کګي او غټه بهي نورې کندې به کلي کګي وي خلک به تختې په امور واني او به شو کاولې شي واه به دې شو کاولې شي دبنې جات وې مې زه به شو په منو واخلې شي ها پدونه نناره کو په ټول نننه په کله نننه په نناره پليسته شي وي زرغونه په حمید سیغ وخشاقه درياب کې بو سیلاب کې وخشاقه د سیلاب کې دانه سخت مروبه کلاړم کرش کرش کلاړم کرم با سره مې زمرا خشاک أبريل پر لیکن چللای زرغونه کئ نه پا خشاکې کې دانا له حرکت ور کې وتا او راته ور اوچتې بس بس دیتا نه کله یې لښانو او دې دې پر زرغونه کله یو احساس غوړی یو زراش په شیش پر سرخه لرګیا پرو د ګټه پر سره سوکم دسې کو شي ب چاغ د را شي هلته ب ب سره کو تاورا بیا دا چې دا شي دیره ش د بیا پاکشان دی تاغرونې راړی د ګټو لاانې ګټ وچ شوي کله چې را بټه پ شي چې او زما په سرمانې ګټه را دا کو شي چې کله دا حنده واړ نو ب شي بې ټکي له احساس اوره کدو نال کې دې دیوال په طرف باندې فول په طرف باندې څا په طرف باندې چمنال کې هغه طرف راوځي دی بلته تو ته شاهد خدای کوي الله خدای دی دیمه به سوار حتا تا نه قضا کنه نه نه یو پارو دی دوه ناري او ور په ولاړ تا دا ټول شي دې د هوا او راته لګاوه ق قد فقط قشونی دی فها دې تان کومه دې هوا یې سیمه موره کومه زاهريه هوا یې زه څه مزه دې لږه نه ها عم مرگیا دلته تر آبا شاره ختمه شار نا وایسونه رغبتخه سی وایشو تاسیدی هم عم مرگیا چې یقول له له له له له له بلکی تواقوم تده دار دا درکشو بیتر آئی، هاً، هاً، هاً، <تصفح> فایسی بنی ایلم یا موري را ګراته ځانیا څنګه پخایم والله بابا ولا رضا خار کې پېنو و بخاین ښاندار الله څنګه دې پېری کوسه دا کس 1800 ها کوي ہاں لکه څنګه چې یي دې پهان دې کوسه زری ها کې زم اکثر باندې ښه آ دې زه پوره یم هر لرې وتې دې نه هر څه نو سروم بیل دا درست الفاظه تنیت لقد ذلك وعشره صار ادارتنیت ها نو تنها په اوله په دغه لکه او عشره طعائف اه ما چې مالک د ابو حینزه یو کا حن عبد الله بن ماجد ابن دا شکل مې جوړوي دي چې ظاهر کې مالک دې نه وه، نه زه دي. خبره کړې و چې دا خدامخو عبد الله راز دي ها هم. ام. لگ ماته وایي. موسنی په لې مقام کې د شي دې هي آیت کې راوي چې بابا یو د ځای به جافي سېجو دا تفریح دې کوي تفریح تفریق تفریق راځي دا نرم او یې کی ماج دانډا مونږ زین په زون نور باندې نشتي چې او بل معنی دا موږ ورته ښه و اسلام ای دا غره یوره فرای دی اشتکا صاحب نبی اسلام مشققت السیور ای دا فرایو رسول الله صلی الله علیه وسلم استعینوا بالركوب دعانا خدا ماجنی یی که ګړې په منو وګرځي ته هیڅ شي می فقین علی الیدین د دې فکری او چون کې هغه لفظ و ډېر کې مشترک دي اس ځانو به رکو همساني پازدي کوي ځکه یذو سببونو ماځه چې دې ما دې ځخانه سو او هو چې دې سي ينه غره جي پسنګانو له شي او د ماي په طرح حيوي به رکو زنګون ننوال کلکیو ریسا هو رکو کی تدبیق مکوي اقد به رکو کو او به این دای چې استاونو بیرکو به انتقالات کی چ یو چا تقریفي ننګون انا بر هر تقدیر د حسن ہے اتبا دیر احتمام کوئی دیر دیر ڈاکتاو سو سما بار باروی لی بروک الجمل بنکی رو خوندکی اتبا دراز راپیوزی عقبت شیطان سپیڈیت یا نوائنی کینی کئی خال قلب دینا دی و دانسا کی د تدبیح الحمارنا تدبیح الحمار چه سری بیل کل خطا کڑا دی آئی سر نبرابر اید انبیساتو القلب دستیغن تکی اتفاتو سالب اگی دلغن تکی اترمت تکتو تاگ نقرتو دیک والغراب توتین البعید دیمورنا و دانسا وا وا وا با بنیاستګ بلوی ترا فریږي دا تاویرې نه دي ورسره چې دې دې ټول حدیث پیدا او او دوی باندې نوکتره ویچه مصاحب سره 30 درن وې هر څې د خپل قدم چې دې دې په دې اورهته رستا ایک ساو چاودہ ساکھاکی باب سنت جلوسی تشہود امنی دران دکھا باب دے باب سنت جلوس و پا دیکی دا اٹسو دیس نمبر حریص دا بو حمید سعیدی پا دکھاکی بادائی شو وَسَخْبَرَ دِي اَتْرَاتِي اَصَابِرِي دِي حِقْبْلَا الْفَاجِ سَڠو نِيَا وَسَخْبَرَ دِي اَتْرَاتَ سَادِي رِي دِي اَلْقِبْلَا تَكْجَنِ سِدَاق كَشْ كَي اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد انه حذيق الصلا وديت لايتمر بو هو ناسين فما قضى صلاته قال له <سؤال> فجاء ما صليتها تاخذونكم او كما مر شيء ندي اسلام شوي سنی پھلی رحمت دې شریعت ته تفسیر وکړو چې دا څنګه څوک؟ البته د خدای تعالی په نام او رحمت مخه دې پښته کې کړې دي. شیخ کتاب سبا ماجني 119 119 باب 109 سبب باندې باب نماز عالم يتم الركوع قال را حذيفه رجلا لا يتم الركوع ولا السجود امرنا تقى حديث دي دې نه پرم او پاساله معلوم جدار سره سوق دي سوق چې موسی صلاح ذکر کوي نارمالو موسی صلاۃ ونه دے او رسول الله اسلام په وخت کې ودا په رسول الله اسلام په نو تاخو سره دی خایا او رسول الله اسلام په وخت کې ان جره وېږي او په دې نورو کې د دې کار حقونه او نورې هغه څه چې ماشاالله اللهم ان ان موږ نن تاسو نه یم راځو چې د او دا یو څه نه ده ته چې بده دې نه هم دېم کې زہ تاریکو تا کار دوه د رمو